Мінне поле поховання смертельного рудого лісу. Чи можна бути щасливим на кладовищі? А почувати радість? Режисер завершував роботу, яка вдалася. Він може поїхати з зони з почуттям виконаного обов'язку. Здається, добре виконаного. Інна гукнула Ролана Сергієнка, щоб спитати щось про цей мікрорайон міста. І ось побачивши вираз його обличчя. Воно було погідне, натхненне, ніби всередине засвічене осіянним світлом духовності, а сіро-голубі очі випромінювали теплу дитинну радість, радість безмежної любові до своєї праці, до людей, які були однодумцями режисера, до божого безсмертного світу, який дарував йому талант і змогу служити несмертному, неминущому на, на землі. Так він і пам'ятатиметься їй завжди відтепер. Зосереджений на роботі, захоплений, відчужений, озирається на знайомий голос, Виявляється, він не сам. І зненацька усміхається довіриливо, відкрито, радісно, кожною рисочкою, навіть прекрасною своєю молодою лисиною, щасливо усміхається на фоні саркофага. Час летів швидко. Оператор, певно, що з фронтовиків, довготелесий флегматичний москвич, колишній чоловік і найромантичніше кохання самої Клавдії Шульженко, відомий і сам собою Єпіфанов, хто міг мовчати цілими годинами, роздумуючи про своє, Нервово походжав з Іною, вздовж колючого дроту, буркотливо бідкався. «Можна б уже й повернутися. Де він запропав? Наче місце собі шукає там, хлопчисько, піхота невихована. І ви тут теж знайшли, де брати інтерв'ю, марш до автобуса. Разом підемо, коли вже цей солдат так зразково воєнні таємниці оберігає. Інна лукаво позирнула на незворушного охоронця об'єкта «Буряківка», і пірнула в її назустріч дверця та автобуса. Єпіфанов звісив голову, зігнувся складаним ножичком, вліз собі в салон катафалка, який, за визнанням водія, років зотри тому, може, й відповідав правилам радіаційної безпеки. А тепер на ньому й Чорнобиль не пропустять. Там бо частіше до зиметрісти не дрімають. Час збігав, режисера не було. Люди, що попервах позирали на годинники, понуро замовкли, втупилися. У вікна автобуса на могильник Інна знала, що Ролан Сергієнко Не новачок у зоні Зараз він буде бігти щодуху сюди І ще й вибачатиметься перед людьми Він природний І бравада І позерство навіть заради артистизму Ситуації йому абсолютно не притаманні Він природний не дуже цінувала цей вияв людської справжності Проте зараз чисто як сльоза Злість і гнів праведний Збурені були в її душі Істинно хлопчисько Мало хіба тих перших зйомок у Прип'яті, на даху третього блока, над розверзнутим кратером і Помпеєю реакторного залу. Адже Ролан Сергієнко був там одним із перших, коли навіть бетон прострілювало на виліт потужне нейтронне випромінювання. А що вже говорити про благенький невічний захисток людського тіла? Мабуть почуття її не були схожі на тривогу фронтової медсестри, яка знає достеменно, що ті, хто йде в атаку, якщо й повертаються з неї, то бували ж за тим, щоб сказати останні слова. Зрештою рушили далі за маршрутом. Біля церкви, де спинилися роздивитися, чекала на них прикорне сподіванка. Щойно почувши наближення автобуса, дриминули мародери, кидаючи на бігу ікони, псалтир, кадило. Вийшли з автобуса, позбирали на грабовини, віднесли до храму. Режисер тримав у руках мальовану по дереву ікону Божої Матері. Мовчав. Коли верталися за технікою, все, дивився у землю, потім ніби крапку поставив. Нелюди, хреста на них немає. При цьому очі в нього стали холодні, як січневе небо, пронизливо сірі, з відблиском голубої сталі. І протяг зимного простору, наче зазеркалля, лякав, здавалося, вивітрював душу. До кладовища у Чистогалівці під'їхали крізь прорубані просіки соснового лісу. Тут одразу після аварії на ЧС. Поховали Володимира Шашенка, про якого розповідали іні і медики, і хлопці зі станції. Тепер дружина загиблого просить хоч до Москви на мітинське кладовище, хоч до своїх, хоч кудись за межі зони перепоховати тіло чоловіка, що можна було частіше провідувати могилу. Режисер хоче зробити кадри для фільму з цією свіжою, недоступною для рідних могилою у закритій зоні. Сподівається, буде розголос, почують і ті, від кого перепоховання залежить. А у 86-му ховати у Прип'яті не дозволив комендант. Мовляв, фон радіаційний високий. А хто його порівнював тоді з фоном по селах? Кажуть дозиметриста, перший радіаційний викид якраз помилував Прип'ять, а на ближні села й впав смертоносним фонтаном. Прип'ять була евакуйована 27 квітня, а по селах садили картоплю. Мати Шашенка, розповідав Валера Сулиму, якраз із Шестогалівки. І фон тут був чи не більший, як у Чорнобилі. А ховати товариша довелося тут. Чистогалівка найближче до Чаївсь, 6 кілометрів. Інна чула, що солдати, яких відрядили працювати на кладовищі, відмовилися навіть виходити з машини. Ми, кажуть, не смертники і не штрафбат. Його домовина, може, сотні рентгенів випромінює. І сидять. Довелося друзям зі станції і ховати, і відкопувати труну згодом. Потривожили бідолаху задля іншої підземної прописки. – Це ж як було, – згадував Солимов. – Ще очманілі від аварії, привезли його сюди, ми, зі станції, в респіраторах. А селяни без жодного захисту стоять, дивляться на нас, як на диву.